Ibn Abbas (radiyallahu anhu) tregon: Një herë, Pejgamberi (aleyhis salam), ndërsa po kalonte afër njerëzve të varrezave të Medinës sa të Mekës, dëgjoi zërat e dy njerëzve të cilët po ndëshkoheshin ndër varret e tyre. Ather, Pejgamberi (aleyhis salam) tha: "Këta të dy nuk po ndëshkohen për ndonjë gjë të madhe." Pastaj ai shtoi: "Po, sigurisht që ata po torturohen për një gjunaht të madh." Në fakt, njëri prej tyre asnjëherë nuk ruhej që të mos ndyhej nga urina dërsa tjetëri gjithë njësile gjithë andej duke përhapur shpifje e duke nëziduar e misindër mjetë shokës e mishë. Pastaj, pegamberi Alehi Selam kërkoj t'jep një dek të gjelber nga një palm hurme të cilin e theu në dy pjes dhe vurri nëse cilin varnë nga një copë. Dikush e pyeti, oj dërguari Allahut, përse e bëre këtë? Ta i tha, shpesoj që atyre t'u letësohet mundimi dhe i sa këto dy dek të thahenë.